Kapitola 54. Posel Podařilo se mi pomocí různých triků a své výřečnosti probojovat se přes většinu majerových obraných liní. Paronet Petur mi pomohl pouhou svojí přítomností. Skutečnost, že mě doprovázel známý příslušník šlechty mě dostala až hluboko do srdce Alveronova sídla. Poté už mi k ničemu nebyl, takže jsem ho nechal za sebou. Jakmile se mi ztratilo z dohledu, nasadil jsem strašně netrpělivý obličej, vyptal se za neprázněného služebníka nasměr, na směr, načež jsem pronikl až k vnějším dveřím Majerova přijímacího salonu, kde mě zastavil nenápadný muž středních let. Byl statný, s obličejem a přes koletní šaty připomínal hokináře. Nebýt hodin, které jsem strávil sbíráním informací v Dolním Severenu, bych možná udělal tu hroznou chybu, že bych se pokusil oklamat i tohoto muže v domnění, že jde o dobře obličeného sluhu. Ale ve skutečnosti jsem právě potkal osobu, kterou jsem hledal Majerova osobního komorníka Stapese. Přestože vypadal jako hokinář, budil úctu. Měl mírné a sebejisté chování, zcela odlišné od neomalenosti, kterou jsem já sám použil na zastrašení baroneta. Čím mohou pomoci? Septal se Stapes. Jeho tón byl dokonale zdvořilý, ale pod slavy číhali otázky. Kdo jsi? Co tu děláš? Vydnal jsem dopis hraběte Trepa a s lehkou úklonou jsem mu ho podal. Prokázal bys mi velkou službu, kdybys toto předal ravi, řekl jsem. Očekává mě. Stápec mi věnoval chladný pohled, jímž mi dával jasně najevo, že pokud by mě Májer očekával, on by to věděl deset dní předem. Promnul se bradu a změřil si mě. Všiml jsem si, že nosí matný železný prsten na povrchu ovinutý zlatými písmeny. Navzdory očividným pochybnostem si dopis vzal a zmizel za dvojitými dveřmi. Neklidněji jsem čekal na chodbě, dokud se znovu neobjevil a neuvedl mě dál, Stále s tím lehce nesouhlasným výrazem. Krátkou chodbou jsme došli k dalším dveřím s ozbrojenou stráží po obou stranách. Tato stráž tu nebyla na ozdobu, jako se to někdy vidí na veřejnosti, kde stuhle stojí v pozoru a za nami v rukou. Tihle muži nesli majerovi barvy, ale pod safírovou a slonovinovou látkou stejnokrojů měli funkční pancíře z ocely a kůže. Každý z nich měl dlouhý meč a dlouhý nůž. Když jsme se přiblížili, pozorně si mě prohlédli. Majerův osobní sluha pokývil směrem ke mně a jeden ze strážců mě hbitě a zručně prohledal, přejel mi dlaněmi po pažích a nohou a po hrudi, hleda je skryté zbraně. Najednou jsem byl rád, že jsem minou různých nešťastných příhod po cestě přišel o pár úzkých nožů, které jsem obvykle nosil pod šaty. Strážce se odstoupil a přikývil. Stápec na mě další podrážděný pohled a otevřel vnitřní dveře. Uvnitř seděli u stolu s rozprostřenými mapami dva muži. Jeden byl vysoký a holohlavý, s tvrdým pohledem a ošlehaným obličejem zkušeného vojáka. Vedle něj seděl Ale Alveron byl starší, než jsem očekával. Měl vážnou tvář s pišným výrazem očí a kolem úst. V pečlivě zastřiženém prošetivělém vousu už mu nezbývalo mnoho černé, ale vlasy mělo stále husté. I oči popíraly jeho běh. Byly průzračně šedé. Chytré a pronikavé. To nebyly oči starce. Upřel ty oči na mě, když jsem vstoupil do místnosti. Trepův dopis držel v ruce. Předvedl jsem úklonu číslo tři. Posel, jak říkal můj otec. Hlubokou a formální, jak se slušilo při majerově vysokém postavení. Uctivou, ale ne podlézavou. To, že se většinou nestarám o etiketu, ještě neznamená, že tu hru neumím hrát, když se mi to hodí. Mér zběžně pohledl na dopis a pak na mě. Kvod, správně? Cestuješ rychle, když se dorazil během tak krátké doby. Ani jsem odpověď od hraběte nečekal tak brzy. Spěchal jsem co nejvíc, abych vám byl co nejdříve k službám, vaše milosti. Skutku. Znovu si mě obhlédl. A názor hraběte na svůj důvtip zjevně potvrzuješ tím, že ses dostal až k mým dveřím pouze se zapečečeným dopisem v ruce. Považoval jsem za vhodné představit se vám, jak nejdříve to půjde, vaše milosti. Řekl jsem neurčitě. A udělal jsi na mě dojem, pravil Alveron a podíval se na vysokého muže vedle sebe. Co říkáš, Dagone? Máno, vaše milosti. Dagon na mě upřel tmavé, nevzrušené oči. Tvář měl ostrou, tvrdou a chladnou. Potlačil jsem zachvění. Alveron znovu sklopil zrak k dopisu. Trep tě tu představuje v lichotivých barvách, řekl. Vybraně hovořící, mokouzlující, nejnadrnější hudebník, jak jeho za deset let poznal. Četl dál, pak znovu zhedl bystrý pohled. Zdáš se mi trochu mladý, poznamenal váhavě. Co dva přes dvacet, ne? Od mých šestnáctých narozenin uplynul měsíc. Tu skutečnost jsem navrhl z dopisu záměrně vynechat. Jsem mladý, vaše milosti. Přepustili jsem a vyhnul se přímé lži. Ale hraju od svých čtyř let. Mluvili jsem s klidným sebevědomím a byl jsem dvojnásob vděčný, že mám nové šaty. V těch cárech předtím bych nutně musel vypadat jako vyhledovělý uličník. Takto, když jsem byl slušně oblečený a opálný ze dnů strávených na moři, mi hubená tvář přidávala léta. Ale Veron mi věnoval dlouhý, zamyšlený pohled, pak pokývil očividně uspokojen. Výborně, řekl. No neštěstí jsem právě teď velmi zaneprázněn. Bude ti vyhovovat zítřek? Nebyla to ani otázka. Už jsi znašel ve městě ubytování? Ještě jsem se nic nezařizoval vaše milosti. Zůstaneš tady, prohlásil klidně. Stápe si? Zavolal sotva hlasitěji, než když hovořil, ale statný muž podobný hokináři se objevil téměř okamžitě. Ubytuj našeho mladého hosta jižním křídle, u zahrad. Obrátil se ke mně. Tvoje zavazadla teprve přijdou? Obávám se, že zavazadla jsem ztratil cestou, vaše milosti. Loď zrozkotala. Alveron krátce zvedl obočí. Msta pes dohledne na to, abys byl patřičně vybaven. Složil trepův dopis a pokynul mi na znamení, že jsem propuštěn. Dobrý večer, přeji. Uklonil jsem se a následoval jsem stapese z, z místnosti. Byly to nejskostnější pokoje, jaké jsem kdy viděl, na abych v takových bydlel. Samé dřevo a naleštěný kámen. Na posteli ležela péřová madrace stouput lusta a když jsem odehrnul závěsy a lehl do ní, připadala mi větší než celý můj pokojík u Ankera. Ty pokoje byly tak příjemné, že mi trvalo skoro celý den, než jsem pochopil, jak moc je nenávidím. Zase to musím vyložit na přirovnání k botám. Nechcete pro sebe ten největší pár. Chcete pár, který vám padne. Když máte boty moc velké, nohy se vám odřou a nadělají se vám puchýr. Podobným způsobem mědřeli tyhle pokoje. Stala tu obrovská prázdná skříň, obrovský prádelník s prázdnými zásuvkami, holé police na knihy. Můj pokojík u Ankra byl mrňavý, ale tady jsem si připadal jako vyschlý hrášek, chřestící v prázdné šperkovnici. Ale přestože ty pokoje byly příliš velké pro můj neexistující majetek, byly pro mě současně malé. Musel jsem tu zůstat a čekat, až pro mě Májer pošle. Jelikož jsem neměl potuchy, kdy k tomu dojde, byl jsem tu vlastně uvězněn. Abych se zastal Márovi po hostinosti, měl bych se zmínit o několika světlých stránkách. Jídlo bylo vynikající, když poněkud vychladlé, než se z kuchyně dostalo až ke mně. Měli tu také úžasnou měděnou vanu. Sluhové horkou vodu nanosili, ale vypouštěla se soustavou potrubí. Načekal jsem, že najdu takové vybavení tak daleko od civilizujícího vlivu univerzity. Navštívil mě jeden z márových krajčí, popudlivý mužík, který mě změřil šesti různými způsoby a vykládal přitom různé klepy od zdejšího dvora. Nasledujícího dne poslíček doručil dva dokonale vypracované obleky v barvách, které mi slušely. Svým způsobem jsem měl štěstí, že mě na moři postihla pohroma. Oblečení, které mi ušil Alveronu v Krejčí, bylo mnohem lepší než cokoliv, co bych si mohl dovolit, dokonce i s trepovou pomocí. Výsledkem toho bylo, že jsem během svého pobytu v Severnu působil docela pozoruhodně. Nejlepší ze všeho ovšem bylo, když krejčí při zkoušení, jak mi šaty padnou, poznamenal, že teď jsou v módě pláště. Využil jsem příležitosti a trochu jsem přechvalil plášť, který jsem kdysi dostal od Feli a naříkal jsem nad jeho ztrátou. Na základě toho jsem získal krásný vínový plášť. Před deštěm by mě neuchránil ani trochu, ale moc se mi líbil. Nejenže jsem v něm vypadal elegantně, ale pochopitelně měl spoustu šikovných kapsiček. Takže jsem byl oblečen, nakrmen a přepichově ubytován. Přes veškerou velkodesost hostitele jsem už druhý den přecházel a plížil se po pokojích jako kočka v bedně. Dlužil jsem jít ven, vykoupit loutnu a zjistit, k čemu Már potřebuje služby někoho chytrého, výřečného a především diskrétního.